انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا امنام اللهس داسอัลاباماس داسبامهرzigen اس فرাগ্ট আইন nach einer strafe die hereinbrechen wird für die ungläubigen einer strafe die niemand abwehren kann von allah dem Besitzer der Aufstiegswege. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Darum sei standhaft in schöner Geduld. Gewiss, sie sehen sie weit entfernt, wir aber sehen sie nahe. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا انها لضا نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى am Tag da der Himmel wie siedendes Öl und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden und kein warmherziger Freund seinen Freund irgendetwas fragt obwohl sie ihrem Anblick ausgesetzt sein werden Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte, mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn hierauf retten, keineswegs, Es ist doch ein loderndes Feuer, das die Kopfhaut abzieht, das den rufen wird, wer den Rücken kehrt und sich abkehrt, Besitz zusammenträgt und dann in Behältern hortet.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 الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب Mensch ist als kleinmütig erschaffen Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er sehr mutlos und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer, außer den Betenden, denjenigen, die in ihrem Gebet beharrlich sind und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz zugestehen, dem Bettler und dem Unbemittelten. und die den Tag des Gerichts für wahr halten, und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind. Denn gewiss, vor der Strafe ihres Herrn kann sich niemand sicher glauben. Und diejenigen, die für die Verkaufung haben, nur auf ihre Brüder oder auf ihre Brüder, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون Und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben. und diejenigen, die ihr Zeugnis in Aufrichtigkeit ablegen, und diejenigen, die ihr Gebet einhalten, jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Und diejenigen, die ihr Gebet einhalten, jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. werden? Keineswegs, Wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie wissen. فَلَا أُقْسِمُوا بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَنُّ بَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاكُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ يوم يخرجون من الأجزاث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشيعتان أبصارهم ترهقهم دillah ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون «Nein, ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen, wir haben fürwahr die Macht dazu, dass wir Sie durch bessere als Sie austauschen, und niemand kann uns zuvorkommen. So lasse Sie nur schweifende Gespräche führen und Ihr Spiel treiben, bis Sie Ihrem Tag begegnen, der Ihnen angedroht ist, dem Tag, da Sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden Sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen. mit demütigen Blicken, bedeckt mit Erniedrigung. Das ist der Tag, der Ihnen immer wieder angedroht wurde.